Se hur länge den kan gå. Den går, den går, den går, den går, den går, den går. Vad är det som hundrar? Ja, den fortsätter nu. Den fortsätter? Ja. Ja, det är kul. Ja, men då kör vi nu då. Blå i till bastun. Testpodd. Tagning. Fem. Ja, oh, minst. <laughs> – Med Erik och Olsson. – Ja, skål! skål. – ja. Idag ska vi inte prata om nåt väldigt alls. – Nej, det utan... blir ingen historia, det blir ingenting. Det blir bara att se att vi kan få ut detta gnabbet på någon form av nätplattform. Schauen får fixa detta, tror jag. – Ja, men vi dricker ändå öl. – Ja, det är bra. Ja. Det är så det ska vara, för den här podden ska handla om blåvit, blåvitt och öl, i stort sett. Ja, kanske lite bredare på fotbollsfronten i stort. Ja. Vi ska ju till exempel kanske se Dortmund och Bayern München imorgon. Exakt, och vi ska grotta ner oss lite mer historisk fakta, e kanske. – Kanske inte just i Bundesliga, nej, men... Nej, – men... Nej, inte idag, för idag är det verkligen inget att omhavet, men vi börjar så. – Kommer vi att ha det senare? Mm. – En teaser är ju året 2002 till exempel, 2007... Mm. Annat. Intelligenta gäster och UN en idé. Ja, vi kan nästan redan nu lova att vi kommer få ordföranden för Jonser, eller socialdemokratiska församling hit. Församling också? Ja, det är samma sak nästan. Ja. Tycker jag. Han kliver in via kyrkovalet menar ja. du? Det På... kan vara så. Bara det finns öl så kommer de att komma. Ja. Det kan jag nästan garantera. Ja. Bara, ja. Bara valdeltagandet är lite lågt så är jag med. Och hans långhåriga hippie Jonasson, skulle jag tippa på. Ja, jag har hört det går rykten om att han var samma frisör som Ronny. Ja, han samlar, kan vi säga. Ja, eller ger till andra. Ja, äh. <laughs> det går fortfarande. Ja, hellre en hård i pungen än en någon, som vi brukar säga. Och Jonasson har hård. <laughs> <laughs> ja, ja, fast där uppe. Men eh, vi, vi tar en liten paus och eh, lyssnar på fåglarna, tar en kall och så återkommer vi. –Får vi se om detta funkar överhuvudtaget? –Ja, precis. Skol, åter.